Ba, gun goiz ontan e, jokin eralde dugu gurekin, goiz berri imankizuen nontan, jokina heralde gipuzkoarra gaztelun jaioa mila behartzen garren urtean 2002 eta garren urtean e, alde egin behar izan zuen bere zorlekutik eta muga pasatu eta e, aurtengo gutailia beraz e, berria atera zen Iparo eskoerretik berriro ere kanporatu izan zela kas hortan... E, Espainiara, han e, e-pailaren pasatu eta beraz e, orain e-paiketaren zaiz hau dela. Bai, bai. Hore, horrela da. Eztak gu... E, zenbat... Hile batzuk, soposatzen dugu, hile bete pasako dira epaiketa paiketa Eta beraz, horren ba, zein zaingatzen, naiz. Eh? Zure kasua hainitza ipatu da, e, edagidetan. Bai, Batezerer, e, e, miarritzen, e, izan baitzen... E, Iezlarien yes, eh, vilkura publikoa hundi bat, eh, erabaki batzuk ere hartu zen ituzten. Eh, Ikusik eta prozesu politikoan donlako hazen eh, zuen zorterritara itzultzeko Bye. delibero hartu zenuten, uten, publikoak egertu zen, eta zuzinen publikoak egertu zen horietako bat. Mm. Pentsazen alda, horra egertu zen elako izan dela, nolaren mendeku bat zure ustez, <coughs> nik ez dituzte mendeko personal bat izan denik, e, e, ustez, e, gehiago izan dela uste dut nik, e, guk ja, gara matzan bi urte gutxi gora bera ez eta publiko eki erraiten ari gauza. E, prozeso demokratikoa bultzatu behar genuela e, Guk e, Agente aktibo bat izan behar genuela Butzatzen, azken eraino Elamateko prozeso hori Eta beraz guk hartu ginean ahinbat delibero hainbat <coughs> delibero eta e, pentsatu gunoen horiek delibero horiek konpartitzea baita ere indarre bai politiko, sozial, kultural, agente, personalitatez berdinek eta bar, ekin, eta horrela, e, publikoki e, aurkeztea biharri zen, aktu zabal eta handi batean, aurkestea, nola baita guk egeti genuen proposamena prozeso demokratikoa bultatzeko. Mm. Beraz, guk uste dugu, ni pentsatzen dut, eta guk horrela e, itzen genuen, eta pentsatzen dugu, e, gehiago izan dela, ez dutela e, nolabait guk planteatutako urratsak, hain evidenteak dira, hain garbiak dira, hain konstruktiboak, hain positiboak dira, prozeso pro demokratikoa ere alde, guk planteatzen dut bide horri bat, Eh, Oñarrisko bideo horri bat nolabait eh, gatazkaren ondorioan ingurun eta bar sufritu dugunuk eta bar eh, nolabait bideratzeko Nik urse dut hori ez dutela entzun nahi Ez estatu espainolak eta ez estatu partzaseak ja, Urte eta, bat irak handa hor dundanik, iasko ekanian izan baitzen miarritzakoa bai. e, Urte horren e, bilan, nolako bilan egiten duzu, Laburuski? E, bo, nik usten e, e, e, e, dut, gure nolabait, IES-larien kolektibualetik begiratuta, ni pentsatzen dut biziki positiboa izan dela. Hor hartu guionera baki delibero batzuk, eta deliberoien ingurun hainbat e, urratzen eman ditugu, hainitz e, itzuli dira, e, e, ego euskal herriak, beresak jaiot herritara, e, itzuli da, ez bakarrik iparre euskal herritik, baitare mundu horren beste elekuetatik baitari itzuli dira. Egia da, oraindik, eguneko eh, iruro gutxi gora bera eh, eh, oendik eh, ez dela itzuli zaitasun handiak izango direla hortarako edo zalantarik eh, itzuli dira nik uste oso positiboa eta ieslariek eh, oso konten direla gai horren eh, hartutako delibiroan inguruan E, guk azkenean positiboki eraikitzen joan nahi dugu bide hori, eraikitzen, eraikitzen, eraikitzen, eta baita presionatzen bi estatuei e, prozeso demokratiko horretan sartu behar dutela, ze azkenean beraiek ere, hain badutelako dutelako Beraz, gurekin dugu goizontan erramen zela alde, e, zu jokine oso zaguntua zarri para euskal Bizi izan zara, batxena afroamaten zere, hainbatokitan, handiazun bai. bezala, baina Dona Zarren... E... Dona Zarren eta Irizarren. Bai. E, lan egin duzu, bai. Bai. E, bizitza publikoa eta eta argian e, izan zira lanean, alos, alos. Bai. mementu baten beraz aurte erabake zenuen ala ere dezagertze edo zazira pasatzea, bai. zer gaitik hartu zen duten mementu hortan erolako erabaki bat, pixka bat, e, izan zen gauza arri-garri bat ez, adinikon dizun bat, ezagutua, holako bai. bai. edabakio bat? Bai, eruitzotzitzen yurt, e, alako injustizia egintzute lan erekin, euro-gerinduaren aplikazio horrekin. E, uste dute nik hanamabi uste bizin izan dunez lanean impuestoa pagatu ditut eta bizitza eta boskatu ere han bozkatu dut, edo nazar bozkatu dut. Eta beraz, e, iltze, hain injustua, be, be, pentsatzen nuen, e, zunio lagon hartu horrela e, besterik gabe, e, zintze lagon hartu eta esan hartzela ez dugu onartzen, injustizia bada, erabaki politikoa ba da, ez dago argumentu guriik eta beraz, nola bate horri erantzun bat emaiteko izan zen. Etzen izan betirako izkutatzea, baizik izan zen, horrean aintzinean jarrera bat hartzea, e, uste gundu nisirik etzela gelditu behar, erabaki horren aintzinean, eta hortak horrekatik hartu nuen erabaki hori mm. ja, ez, e. Eta bementeta ulako erabaki batean, ulako erabaki batekin, zuru hurbilekoak zure familiak, nola reakzionatzen dute? Bueno, nire familiaren dako, egia esan pixka gogorra izan zen, e, gogorra izan zen, zalantzari gabe E, baina, bueno, e, nire familiares sufritzen oitzua da No se, emeaka espetxean egona da, alaba espetxean dut Eta emazteare ba, bizitza guztian ba, borrokatu du ba, Emazte neskubide ingurun bere bizitza guztia izan da Eta, bar, eta beraz, e, ez dakit nola esan Gogorra e, e, da, baina bestaldetik gene, ba, bueno, arrazoiak oso garbia ziren eta arbia, Arrazoiak garbia direnean ba, nola baite E, pixua txipiagoa da gabortasuna eh? nola bai begintzen da fiskat. Zure ere euroa egindu baten afera zen bai. Hogo Martinena abezen lako bai. e, Martinen kasuak sustengo ikaragarria lortu zuen bai. E, bai. E, Iazan Frantzian ere edatu zen gai Iparuzklarikomoguak bai. zeharkatuaz Zure kasuan ere izan da olako sustengo bat bai. Nola bizitzen duzu hori? Elkartasun hori? Ba nire errantak e, izanik No la vaig, eh, es izanik, eh, estatu francesan ya joat, jaioat paralean ya eta esakaina urte hain itxeren ez dituena eta ni e, ni e, pentsatzen dut hori e, guztia kontutan hartuta nik e, ni biziki pozik naiz ni arro naiz han e, erakustako elkartasuna nerekiko elkartasuna handia izan delako bai publikoa eta baita ere e, diskreszioan eta isilian egindena nire aferaren inguruan inkuso umanoki personalki ere E, lan handia eginda, da, behar bad zer e, eragin bat izan duela pentsatzen duten ere askatasunean baita ere, eta ni hemen egoteko zure inzinan, pentsatzen dut eta beraz, Nik eh, eskerrona besterik ez dut, eta nik eh, egia zenei paradoko usteak ba, niretzako biziki politak eda errak izan dira, bere hortasun guztierekin, eizkuntza eh, jakin gabe frantzesa eta bar, baina lare biziki, biziki positiboa eta konstruktiboa izan da, eta niko horrela bizi izan dut, eta horrela erraten dut, e eta egia zan nire bizitza beraztu du. Hila bete pasatu da, hori hilabete pasatxo, hor gertakarik uste horien ganik, beraz, eh, Atxilatu zaituzte, bayonara, komisalde gira, bai. gero hortik mugara bai. Mugatik hartu, donostiara poliziak eta poliziak hortik hartu, eta madrilera, eta nezpetxeratu eh, Madrilera eltzen zirenean, zure burutik zer pasatzen da, zer... Eh, Kezka? Ah, eh, nireak egin du edo hala ere ez? Eh... Bo, nireak egin du batekizu herri honetan nola bizikiren, eta balaakigu eh, konpromiso bat herriaarren azinaan balimauzu eh, posible dela zer nahi. Eta beraz nik egia eh, er nahi baduzu niere burua ikusten nuuen herriko plazan eta ikusten nuuen andalusiako espetxe batean aldi berean ikusten nuen. Beraz eh, bon gogorra da, Oso gogorra da, ze pentsatu behar duzu, espetxa gogorra dela, gaina isolamenduan, isolamendu osoan, bizin nintzen, sartu zengaitu beti, asela batean, euskaldunok, Eta eraz, ba, bueno, baina nuen alako egoera fatalista edo... Bai, no. Sentimentuak era guztitakoak sortzen mm. zaizkizu, hori normala demezela, bestela eritzateke normala izango, eh? baina era guztitakoak, baina ala eta guztitze, ba, nahiko pozitiboa naiz beti, eta bizia naiz, naiz, eta esperio izatea, mm. eta beraz aurre egiteko. Bai. Zuk ahipatu zen nuen eh, eta au gertatu aitzin, Iedanik e, e, atxilut ketak ezagutu zenituela, zure garaian, torturatu ere izan zinela, eta zinela prest berriro ere hortipasatzeko, ez? Hori da, nik urratza hemendik iparraldera emendik iparra joateko, e, e, ni lauile bete, lau bostila bete lena gola, izan itzen, e, uste duten maiatzean izan zela, uste hortan bertan, da ni 2002an? 2002an, eta urrian joan nintzen. E, E nerezakoi ikeragarri gogorra zen. Gainera beraiek mehatxo garbia votazioetan zu berri zituriko zira onera eta hemendi pasako zu berriro. No? Eta beraz, hile e, beti bioko gogorra izan ziren nerezako. Eta beraz, e, <coughs> pentsatu nuen e, ola sinzela bizi, eta pentsatuen ni parraldera jo atea. Utsinaz, lasaitasun minimoa bilatzeko, nere buruarekin eta lasaitasun minimoa bilatzeko ez. Eta hori izan zen, 2002an e, gartu nuen ezea. Ni gaina torturatu eta bortzizki torturatu izan nintzen. Nik e, Franko ngaraiako bi atxilok eta askoz gaiago izan nintuen, baina bi e, torturatu, bi atz-torturatu izan nintzen, irurugaita saspian eta irurugaita sortzian e, estado excepción edo jarri zutenen e, Espainian. Eta beraz, nik argi eta garbi errandu eta errango dut, e, e, orain gotorturak e, gogorragoak izan direla, gogorragoak sentidun sistematizatuguak, e, mingarriagoak, e, psikologikoki e, min handiago egiten zutenak, e, asko sistematizatua dute torturaren gaia, Eta beraz, e, intensiadea ikaragarria da, intensiadea lehen obalimaziren bi ordu e, torturatzen, kolpatzen, hau aurra bestea, orain dituzu, igual nik lehen egunean, igual egin dituen amaseagoa itala ordu, ez dakizzen bademora. Mm -hmm. Nik ez dut kontrolatzen, ez dut kontrolatzen eguna gaua dan, ez duzu beti begiak estalia dituzu, ez duzu inor ikusten, Ez, ez du inorrikusten, iruegunetan nik ez nuen inorrikusi, polizibaten nuen ikusi salbo goian ofizina illo, e, bueno, izte, izterako graian eta beraz, e, e, e, nik e, zori txarrez zait ezagutzia tortura Espainian bizitik unta ezagutzia Entzule batek pentsa ezake, janik iraita zazpian, iraita zortzian torturak ezagutu den pertsona honek, adin batekin 2002 garen urtean behar iru ere ipar aldera aldegiteako erabaki hartzen du, gerua urua egindu bat, e, zer pultzatzen du adibidez partzorat zehitz horrem ezte urtez? Bo, nik uste dut, e, simpleki, nik e, gaztetatik, oso gaztetatik e, justiziaren e, garri, karagarri izan dut. Eta justiziaren egarriak nikusten dut konkretatzen dut Euskal Herrian, Euskal Herriaren alde horrakatzea. Herri honeken merezidu lako, bizi behar du lako. Eta e, nikusten dut eskubide guztia dugula eta dugula eta lostu behar dugula hau bizitzea. Kastastrofe badalako herriak galtzen joatea, bai kulturaki, politikoki, bai sozialki. Eta nikusten dut e, egarri horrek beti eutsi ditela... Eta ez dakit ez dituztenik nire sentitzen ere barnean gauza berezirik, baina niko justitzi garri ikaragarri izan dut beti, inguruare horrela izan da, eta beraz, Ba, indarrorekin beti eh, nik ezin dut soportatu herri honetan pasibo izaitea. Eh, ez du ez gehiago gutxiago zera sentitzen, baina ez du soportatzen. Eta beti nik parte hartu dut eh, maila guztietan, mm. izan ez ikastolako eh, guraso elkarteko zer parte hartu dut, eta edo eh, kulturkomisio batean edo herri bat asunean. Ose, mm. ose, dut nik beti eh, hori da nire uste dut Eta ustalaren horita sortzian, libre uste zaituzte. Bai. Te, eta itzulten zira zure sorterrira zorterira, bai. gaztelura, gipuzkoara. Bai, baina, baina, baina, baina. Eh, tekit, nola atxe maiteen duzu zure herria? Bai, eh, nik herria ez da iniz aldatu, herritipia da. Eh, Enue nioiz pentsatzuko erri berriz nire sorteri ere itzutzea. Hinoen pentsatuko, egia san, baina gero zirkustantzi batzuk eman dira hort, artean nire semea onea bizitzea torri da, eta nire emazteare bakarri gelitzu zen, onea torri da bizitzea, eta beraz, ba ni nire horrein ba, onea etorri naiz ez. Eta egia san, e, zea undiak, ez emozio asko eta asko e, karzelatik atzeraan itzenean Maderideen, hiru ordu terdini egin behar izan ituen espezialena intzinean, familia joan joan bitartean eta egiasan pensamentu asko asko eta sentimentu asko eta sakonak egiasan bai lagunekiko, barnean galitzu zire lagunekiko biziki jatorra direlako nire, txako, nire bizitzan eta bizitza luzea da eta gauza asko pasa dituzu zure bizitzan eta azten dituzu gauza hainitz baina nik uste dut ordurik e, e, sakonenak ordurik gutxi, biziki gutxi pasatitzu gura da, zebakarrik patioan ikusten ginen elkar, baina onik dut, ordurik sakonenak eta onenak zentzi, zentzu batean mm. espetxan pasaitu, eta mm. nire lagunekin. Jari. Zuk, hor e, finitzen joaiteko, 2008-2009 eh? e, bon gira, gauzasko gertatu dira, bai. gertatzen dira, beste bai. batzuk ez dira aldatzen, bai. espetxetik nola sentitzen da, eta zuk hori mintzatzen ziren bai. jendekin, nola sentitzen da egora politiko berriau, Bada esperantzat, bada frustrazio puntuat, bada e, gogo bat haitzin egiteko? Bai, <coughs> bueno, nik e, nire esperientzia espetxean egun gutxi izan dira biziki gutxi. Nire ane egon haizien bilagunak batek zazpi urte egin ditu frantziko espetxean eta orain pa, pasatuteare espeniara dut. Eh? Besteak lagurtetea egintzituen, zituen urrandan da. Nik e, <coughs> nire ustez e, izan behar duen bezala. Nire ustez, kezka hain nintzekin, mm. e, zalantza hain nintzekin, baita ere. Nire uste dut horrela izan behar duela eta horrela izan behar duk gula guztiok, baina nik ustez dut itxarokinare. Nik ustez dut eman diren urratsak sakonak izan dira bereziki abertzaletasun sektore zabal baten aldetik, ezkerra abertzale eta baita ere soberanista, eta bueno, ezkerra abertzaleak bakarik mugatua sektore bati bezik zabalako. E, erabaki oso sakonak hartu dira, alde guztietariek, sensibilitate ezberdinek batu dira. <coughs> ne ustez, e, alde rioztatik e, ne ustez urras, biziki garrantzitsuak keman dira, eta aldaketa sakona eman da. Eta logikoa den bezala, e, logikoa garai berri bat irikitzen da, eta garai berri horretan, E, berbadak gauza guztik ez dira ondo egiten, ez dira asmatzen, eta zalantzak, eta zeak badira. Baina zalantzak egotea da funtseskoa, eta nire ustez, e, zeak guztiarekin konfianza osoa dut, handia dut, eta ez petxetatik nik dut horrela bizi dela. Mm noski bakoitzak zalantza gehiago, bestea gutxiago, baina ne uste dut e, espetzetatik e, e, ororola bizi dela eta espetzetatik jarraitzen da egunerokotasuna, e, oso sakon sakon jarraitzen da eta luzaroa begiratzen da, e, espetzetatik ez da eguneroko arasu tipietan galtzen, esiek luzaroa begiratzen da eta eta nire behintzat egona izan lagunak egin, nire bizik guntza ikusi dituz. Eta... Iduitzen zaizu momentonten e, gizartean eta jendartean badela e, aski eldutazunik prozesu hau bururaino erabateko? E, nik uste dut e, gizarte aldetik, eta nire diende hainiz, saludatu dut ateran kanpara. kanpora, hainiz, uh -huh. e, denak Etan orto patu nahi sensibilitatea initzeko jendearekin, zain jendea initz ezagutu gunturako Eta denak diate e, hauek ez dute nahi, hauek ez dute nahi, hauek Hori, eta hori, e, evidentzia bada, eta nik uste dut, e, jendea kostinte dela, maila horretan oso kostinte dela Eta nik uste dut, e, e, guk ere ba, gainekela hori gertatuko zetsu ze txikaela, ze ikusita, jarrerak eta ikusita hori gertatu txikaela, baina gu horren gu kostiente izan gara, hartu erabakia, hartu du guk hartu dugu erabakia. 1907aren erri honen parte importante batek hartu du erabakia, entzineratzeko, eta beraiek Z nahi egiten dutelarik ere guk jarraitzen dugu egde berdinetik. Nire ustez, aaldeotatik herri gizartearen aldetik, jendanderaren aldetik ikusten duteditasuna badela, nahi duela argita garbi gehiengo osoa dela. Baina ikuste dut gero politikoki badira orain Espainian kasta politikoa deitzen diote. alderdi horstattik badela ostopo guztiek jarriko dituztela, nik horrela ikusten dut jarriko dituzte, Baina eh, posible da erretzea ere. Eh? Beraiek sepo handiba jartzen digute, eh? represioaren ingurun denok nahasteko hor, baina zeportan agian beharai garaiko dira. Gu jakitzen badu gauzak egiten, gu ez gara ereiko sepo horretan, beraiek garaiko dira. Ne uste dut, eh, luze eta zaila izango dugu, baina nire ustez eh, nire ditzat esagokena bat. Bineska,